Собака, господар з усього розмаху і сили доклавши чимало, Ударив ціпком собаку, що дім його охороняла. Собака ж покірно, без звуку, хоч зла була і не сила, Стала лизати руку, ту руку, яка її била.